Hristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vorbind despre rugăciune, am spus că începem rugăciunea făcându-ne cruce. Dar putem să ne facem semnul crucii și în timpul rugăciunii și la sfârșitul rugăciunii, la scularea din somn, la culcare, înainte și după masă, la intrarea și la ieșirea din casă, înainte și după terminarea unei lucrări și mai ales când dă ispita asupra noastră. În timpul rugăciunii, noi îngenunchem și prin aceasta mărturisim evlavia, pocăința și puținătatea noastră înaintea lui Dumnezeu. Prosternarea sau căderea cu fața la pământ mărturisește umilința noastră înaintea lui Dumnezeu. Prosternată cu fața la pământ, s-a rugat Iudita, înainte de a intra în tabăra vrăjmașilor. Așa s-a rugat mântuitorul în grădina măslinilor. Metania, care este o îngenunchiere și o ridicare, făcându-ne semnul crucii, arată că prin păcat am căzut și prin întruparea lui Hristos iarăși ne-am ridicat. Metania poate să fie mare sau mică. Cea mare este o închinare până la pământ cu îndoirea genunchilor și prin ea cinstim sau adorăm îndurarea dumnezeiască. Iar metania mică este o înclinare adâncă a trupului până ce mâna stângă atinge pământul. Prin ea cinstim milostivirea sfinților. Încrucișarea mâinilor pe piept, Mărturisește ridicarea lăuntrică a inimii la Dumnezeu. Ridicarea braților în sus, mărturisește dragostea noastră față de Dumnezeu și unirea prin rugăciune cu Hristos cel răstignit pe cruce. Sfântul Apostol Pavel poruncește ca bărbații să se roage în tot locul, ridicând mâinile sfinte, fără mânie și fără șovăire. Așa s-a rugat Moise în vremea luptei cu Amaleciții și Solomon la sfințirea templului. Și tot așa se roagă și preoții în timpul Sfintei Liturghii. Rugăciunea poate fi rostită cu glas tare sau în gând, ori chiar în amândouă felurile. Cineva se poate ruga și mergând sau în timp ce lucrează, fără ca să fie văzut de cineva. Aceasta se cheamă rugăciunea în gând și este obișnuită a celor care din felurite pricini nu se pot ruga altfel sau este o continuare a rugăciunii. Rugăciunea rostită cu glas tare are însă o importanță deosebită. Ea dă pe față sentimentele, simțămintele untrice ale omului, și face legătura cu ceilalți fi ai bisericii, frați în Hristos, întărind cădința comună. Acest fel de rugăciune e și folositor și la locul lui, pentru că omul fiind alcătuit din suflet și din trup, amândouă au datoria să laude pe Dumnezeu. Rugăciunea rostită cu glas tare Răscolește simțirea inimii și sporește evlavia, atât în cel care o rostește, cât și în cel care o ascultă. Rugăciunea celui care se roagă numai cu buzele, ca și toate mișcările, metaniile, închinăciunile, dacă nu sunt pornite din simțirea adâncă a inimii, nu au valoare de rugăciune. Rugăciunea cântată este o foarte puternică rugăciune rostită cu glas tare. Când suntem adânc mișcați, dăm glas simțirii prin cântare. Deci cântecul religios este o rugăciune minunată. El ajută să zboare la Dumnezeu mintea noastră. De aceea, Sfântul Apostol Pavel îndeamnă. Cântați în inimile voastre lui Dumnezeu mulțumindu-i în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești. Așa să ne ajute Dumnezeu! Hristos a înviat!